O copilă bună într-o lume rea. Poveste arabă. Se povestește că, odată de mult, în vremuri îndepărtate, într-o țară din deșert, își trăia ultimile clipe un om sărac și bătrân, bătrân. Cum simțea el că sfârșitul este aproape, chemă la el pe singura sa fată, și înainte de a-și da sufletul, îi vorbi fetei sale bune și harnice, care îl îngrijise toată viața cum putuse mai bine, căci de mică rămăsese fără de mamă. Fata moșului, nu am nicio avere să-ți las, decât această bucată de pâine. Am eu credință că dacă tu vei fi și de-acum încolo, tot atât de harnică și cinstită, Cu sufletul tot atât de bun, Pâinea asta te va destula. Cu banii câștigați apoi pe țăsăturile pe care le faci, O să poți să te gătești, să te împodobești, Că destul ai îndurat sărăcia ca să te îngrijiști de mine. Și poate că într-o bună zi se va îndura domnul și de tine și îți vei găsi un soț după inima ta bună, și veți trăi în fericire și bucurie până la adânci pătrăneți Așa să faci, fetița mea dragă. Și nu termină bine ultimul cuvânt, că o lasă pe fată singură pe lume. Plânse aceasta după tatăl său zile în șir, iar în cele din urmă, pentru a uita de necaz. Se apucase de lucru, așa cum îi spusese bătrânul său tată. Și, într-adevăr, după câtva timp, cu banii câștigați pentru ceea ce lucrase, Fata reușise să-și cumpere o rochie. Pe urmă și mai luase și o haină groasă și tot așa își cumpăra mereu câte ceva nou. Și nu se oprea doar la atât, toate... Ziulica muncea și iar muncea, ba la sesături, ba prin casă, ba prin grădină, și roadele nu întârzia să se arate. Casa ei devenise, prin munca și dăruirea cu care o îngrijea, una dintre cele mai frumoase din orașel. Dar vecinii invidioși, de câte și mai câte vedeau frumos la ea și în casa ei, mereu îndestulată, începuseră să scornească tot felul de vorbe urâte pe socoteala fetei. Și toate aceste scorneli ajunseră până la urmă și la urechile marelui judecător al orașului. Neliniști de ce auzise și dornic să afle cum de se putea descurca atât de bine o fată orfană de părinți, o chemă la judecată. Unde până acum copila mea?" începu el. Nu ai avut nici după ce bea apă și alături de tatăl tău erați cei mai sărmani oameni de aici, iar acum tu îți să te îmbraci atât de frumos și nu-ți mai lipsește nimic în casă. Cum ai făcut?" Cum ai reușit toate acestea într-un timp atât de scurt? Sau cumva, poate, ți-a lăsat tatăl tău vreo mare moștenire Și până acum doar v-ați prefăcut că sunteți săraci? Prămărite judecători, i răspuns orfana, În clipa în care a murit tata mi-a lăsat doar un codru de pâine Și mi-a spus următoarele, pâinea asta te va îndestula, cu banii câștigați din țesăturile pe care le faci, o să te gătești o să te împodobești și tu, că destul ai îndurat sărăcia, numai ca să poți să mă îngrijești pe mine. Așa mi-a spus tata, și pâinea asta din mâna mea este tot ce mi-a lăsat. Aceasta este toată averea noastră. Neîncrezător... Judecătorul îi ceru fetei codrul acela de pâine și, într-adevăr, deși rupse o bucată bună, el văzu că din pâine nu părea că ar lipsi deloc, iar gustul ei era tare ciudat, cu totul deosebit, dar, în același timp, extrem de bun. Mai rupse o bucată, mai rupse una și încă una... Dar pâinea tot întreagă rămânea. În cele din urmă judecătorul văzuse adevărul, Convins că bunătatea fără seamănă a fetei Fermeca pâinea aceea dăruită de tatăl ei, În ceasul din urmă o mângâie pe nevinovata copilă, Trimițând-o la casa ei, iar pe cei ce o pone griseră, numai pentru că erau roși de invidie, Fără niciun fel de temei, în afara răutății lor, Îi amenință cu temnița, dacă vreunul ar mai cuteza Să spună vreo necuvință pe seama copilei nevinovate. Și cum fata pe lângă, că era cinstită și harnică, Mai era și frumoasă, judecătorul îi hotărâ ca mire Chiar pe fiul său Și lumea ce rea Plecă de acolo cu capul în pământ. Judecătorul, încântat De judecata lui dreaptă, Trăi mai departe liniștit, Iar cei doi tineri căsătoriți Trăire fericiți până la dângi bătrâneți.